Швейцарія та Австрія. Швейцарія та Австрія розташовані в центральній Європі. Переважну частину території обох країн займає гірська система Альпи. Австрія площа 83 855 квадратних кілометрів. Населення близько 8 мільйонів чоловік. Столиця Відень. Мова німецька. Валюта Австрійський шилінг Швейцарія Площа – 41 293 квадратних кілометри Населення – близько 7,5 мільйонів чоловік Столиця – Берн Мови – німецька, французька, італійська та ретороманська Валюта – швейцарський франк Дві великі річки Європи – Рейн і Рона Починають свій шлях у швейцарських Альпах Їхні витоки розділяють 25 км. На території Австрії протікає Величний Дунай Гірські ландшафти обох країн приваблюють чимало туристів Процвітання країн Швейцарія – одна з найбагатших країн Європи Незважаючи на відсутність корисних копалин І порівняно невеликий сільськогосподарський сектор Джерела її багатства – Банківська справа, туризм і промисловість, яка виробляє знамениті на весь світ сири, шоколад, лікарські препарати, прилади, верстати і годинники Понад третину територій Австрії займають ліси, що дають сировину для деревообробної та целюлозно паперової промисловості Побудовані на гірських ріках Австрії гідроелектростанції доробляють дві третини електроенергії чи споживає країна. Федерація Кантонів Швейцарія – федеративна держава, до складу якої входять 23 автономних кантони. У відданні центрального уряду перебувають зовнішня політика, збройні сили, зв'язок, залізничне сполучення. У Швейцарії розташовані штаб-квартири понад 150 міжнародних організацій, зокрема Міжнародного Червоного Хреста. В усіх війнах сучасної історії Швейцарія зберігала нейтралітет. Однак усі чоловіки-швейцарці повинні проходити обов'язкову військову підготовку. Приблизно шоста частина жителів країни народилася за межами Швейцарії. Близько третини – в Італії. Населення Австрії Австрійська республіка утворилась у 1918 році після розпаду Австро-Угорської імперії. У її столиці Відні сьогодні проживає майже п'ята частина населення країни. Тут поважають старовинні звичаї і традиції. Австрія має багату музичну історію. Тут народився вальс. Австрія – батьківщина композиторів Моцарта, Шуберта і Штрауса. І в Швейцарії, і в Австрії досить популярні народні пісні і танці – Спортивна стрільба та їзда на велосипедах Іллюстрації Швейцарія славиться своїми озерами Серед них знамените Женевське озеро Швейцарські банки – найнадійніші банки в світі У їх підвалах зберігаються золоті злитки Гірські лижі – найпопулярніший вид спорту і відпочинку в обох країнах Що приваблює туристів